Куди повезли маму? Але ніхто їй нічого так і не сказав. Мав рацію, Петро. Треба було виїжджати разом з ним. Але що тепер про це говорити? Шлях до Варшави уже перекрито. Кордон між СРСР і Польщею на замку. Через нього і пташка не перелетить. Вони втратили шанс. Тепер ось збираються до Києва. Збираються, але чи стигнуть? Багатьох уже забрали. Ніна складала речі і ледве стримувала сльози. Дана своїх сліз не могла стримати. «Чому, пані Ніно, чому? Це ж так несправедливо!» «У світі багато несправедливості, дівчинко. Людина, як той листок, відірваний від дерева. Пограються трохи неї вітри, та й замедуть снігами. З тобою теж он що сталось. Ми намагались витягти тебе, але... Пробач, після того, як змінився воєвода,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 і поїхала на автобусну станцію. На зупинці в туричах найперше вгледіла Малешка. Сидить собі їхній сільський оповісник на низькому ослінчику, певно принесеному з дому, і повертає свою світловолосу голову то в один, то в інший бік за людьми, які виходять з автобуса. Справді, як соняшник за сонцем. «Ви те не бачили в городі мою маму? Не відаєте, коли вона вернеться?» Хтось зітхає і поспішає пробігти мимо нього – то дістає з торбини якусь лягодзінку і тиче замурзені німчикові руки. Раптом малешкові очі заусміхались. О, красотолі Настена додому вернулася. Невеста моя приїхала, казала моя мама. Де родилася коза, там їй пахне на гуза. Більш не буде з весілля втікати, ні? Бо то вже буде інше весілля. Степцю тепер камає жінку. То я на тобі оженюсь. А ти в городі мою маму зустрічала? «А вона що, поїхала до міста?» – запитанням на запитання відповіла Дана. «Поїхала до міста. Вона. Коли? Давно? Зранку? Зранку. Ще весною. А я тут все жду-жду. Сідай коло мене!» Малишко схоплюється на ноги і підсовує Дані ослінчика. «Сідай-сідай, ти ж красотуля! А я вже не садівся. Будеш зі мною свого митра виглядати». «Якого митра? Мого тата?» «Хто вміє ждати, той все одно коли ті ждеться». «Так мені один старий дядю казав, а я вмію ждати. Хочеш, і тебе нарушу». «Каже, хочеш?» «О, наш малешко навчить, як шилом кашу їсти». Сміється одна з двох жінок на другому боці дороги. Недобре перечуття стискає дане на серце. Вона дістає поконочок з печивом, дає малешкові, а сама майже біжить додому. Нещасний німчик чує, як зітхає навпроти зупинки друга жінка». Уже півроку, як Оксеня померла, а він усе не може повірити. Все тішить думкою, що вона просто поїхала до міста. Отак так щодня. Тільки автобус має приїхати, а він же тутечки. Кожен божий день є й те саме. Скільки вони намагалися втолкуватися, що матері немає, до нього не доходить. Каже, так не може бути, щоб матері не було. Тана зайшла до хати і заніміла. Ні мисника, ні ліжка, ні образівності. Нітканих ходників на підлозі. Під стіною біля покуття. Стіль без котертини, А за столом якийсь чоловік у Шкірянці. «Ви у якій справі, громадянко?» «Я не у справі. Я до батьків приїхала. Це моя дома. «А, то ти, значить, ще не знаєш?» «Да, ми не встигли прибити вивізку. Завтра приб'ємо. Тут тепер Сільграда. А мати твоя он там». І Він показав через вікно на маленьку літнівку. У якій ясницькі зазвичай готували їсти влітку. Для одної людини таких хоромів вистачить. Чому для одної? Я ж сказав, вона он там. Дана кинулась до літнівки. В старі двері голосно рипнули. Це та й готинко почалось від печі. Доброго здоров'я, мамо, це я, Дана. Богдав, Бог і взяв. Немає данці готинку, немає. Кажу ж, Богдав, Бог і взяв. А твої кремпаї є? А, серед дульшого повесни. А я моцним господарем твій Назар став. Ще й за жінкою замельки прихопив. Тобі ліпше, тобі завше було ліпше, і загра. У тебе зосталась хата, бо нашо їм сільрада на хуторі.